Ora indikere buruko osasun arazoak tabuak dira gure gisaartean hein handi batean eta horren aldatzeko sedez, agifes elkarteak eritasun mentalen ikuspegi soziala, normalizatzeko kampaina abian jarri zuen atzo eta gipuzkoako foru aldundiak aktibuki parte hartuko du kampaina hortan koldo nahusia egunon. Egunon, bai, eh, nahaz mendu psikikoez ba, naturaltasunez itzegin alizateko eta kolektibo honek gizarteratzeko eta lan munduan integratzeko bituen oztopoa gainditzeko eh, kampaina abian jarri dute, augustian olabaitere maigaineratu nahian. Eh, osasun mentala azmintzatzeko beharra, azima hartzen duen gizarte sentsibilizazioko egitasmo berria aurkeztu du Agifes elkarte honek mintzatuz osatu e, buruko osasun arazoek e, ba guztioi eragiten digutela eta hitz egitea ba mesedegarria dela adierazteko ez zuzen ere. Buruko eritasunak uste baino ohikoagoak direla ohartarazi dut eginerat. Uste baino gehiago eh Agifes elkarteak nabarmendu nahi du edonork izan dezakegula gure bizitzaren une jakin batean arazo psikikoren bat e, osasunaren mundu erakundeak dioenez lau pertsonatik Batek, eh? buru nazmenduren bat Pairatzen baitu edo dugu Bizitzaan zeharre, Eritasun larrienak Noski eskizofrenia, nazmendu Bipolarra eta afektibitateen Asteak kasu, Euskal Gizartaren Euneko hiruari eragiten diete eta Osakitetzak e, duela gutxi orkizutako Txosten batean jakinara ziduenez Eskizofreniari dagokionean Gipuzkoan diagnostikabudako Pertsonen kopuroa milatik iru Bakakoitz berroita mabostekoa da, eh? Euskal Autonomi Erkidegoko batez bestekoaren Gainetik. E, gipuzkoan ere Buruko gaitzen bat diagnostikatu aduten pertsonen kopurua guztira hogeita boz mila ingurukoada, eta Euskal Autonomia Erkidego mailan urtero boz mila diagnostiko berri egiten omen dituzte. Krisi ekonomikoak buruko nahaz menduen kopurua ere emendatu omen du. Ba bai, eh? hori da beste ondorioetako bat eh? krisiarena. E, Euskal osasun zerbitzuaren txostena jasotzen duenez e, osasun mentaleko alorrean e, tratamendu hartzen ari diren pazienten euneko berrogeia kantxitatea edo depresioa du, eta hori ere noski, ba, buruko nahaz mendu edo eritasun psikikoa eh? da. Eh? E, tratamendu egokia jas zean larria izan baitek ere, ba, eguneroko bizitza normala aurrera ateratzea ostopatzen duelako kontua da krisi ekonomikoa abiatu zenetik, babi mila zazpiaz gedoztik ez da ehuneko berrogei heendtu dela ere antxitate eta depresioaren kontrako botika salmen eta lo egiten laguntzeko e, pilulen kontsumoak ere ehuneko berrogeita hamar inguru hemendatu dela, beraz atera kontuak. Beraz kanpaina honen bidez zek bilatzen ute dute zehazki. Beno, ba, batetik, ba, gizartea sentzibilizatzea, eta jendea azken batean kontura dadila e, bere inguruan, e, bere senidean artean behar bada burukon asmen duren bat norbait izango duela seguraski, eh? konturatu gabe bada ere, ba, gugeuk e, gure bizitzen zehar alakoren bat bairatu ezak eta eta horrez gainere ba, buruko heritasunen bat duten pertsona guztiek e, laguntza bilatzen anima daitezen ere, kanpaina honen helburuetako bat da, eh? kanpaina buruko arazoa dutenei ere, zuzenbuta baitago, baita euren gertuko senide eta lagunei ere, Albesea impronto laguntza eskatzea komeni dela, ohartarazteko aitzu zen ere, detekzio edo diagnostiko goiztiarra errecuperazioralako bakiltzarri delakoan. Goldo nauzia mileske. Ongi da zuei